Elhamdülillahi Rabbil alemin Və salatu və salamu alə eşraf-i eləbiyyə və mürsəlin Nəbiyyəna Muhammedin və alə alə alihə və əsəhəbihə ecmərin Rabbi şirahli sadri və yəsirli emri Və ahlul uqdatan min lisani yafqahu qavli Amma ba'd Mühterem Müsləmən kardaşlarım Yine amınızı Allah'ın salamıyla salamlayıram Ve takvalı olmağa, Allah'tan korkmağa size nəsiyyət edirəm Bugün inşallah sonuncu dərsimizdir. Cənnət mövzusunu bitirəcəyik Allahın izni ilə. Qısa da olsa Allahın kömək ilə əzm əlumatları əldə etdik. Bu üzvə də böyük neymətdir. Kimdərsə bu əlumatdan qafildirlər. Ancaq əlhəmdülillah, Allah əsbələtlə bizə bunu bu neyməti əldə etməyə imkan yarabdı o ilə ki tam bu neymətdən istifadə edə bilməyib qismən də olsa istifadə edibsə onlar da böyük xeyrə nail olub lakin ola bilsin ki vaxt gələ deyə ki kəşib, tam istifadə edərdim tam məlumatım olardı o vaxt da gələ bilər çünki Ramazan elə bərəkətdə idi ki Ramazan gəlib keçdikdən sonra Yerdə qalan 11 ay insan təəssüf edir Ki, nəyə görə Ramazanda Lazımı qədər Allaha ibadət etmədim Lazımı qədər O aydan istifadə etmədim Sonra ki, Beşmançılıq isə fayda vermir Artıq şeytan etdiyini edir Baxmayaraq ki, əl-qolu bağlıdır Amma yenə də onun Vəs-vəsəsi güclüdür Cənnət barəsində Mövzumuz davam edir Cənnətə daxil olan insanların hansı şəkildə cənnətə daxil olacaqları barəsində Peyğəmbər s.ə.v xəbər verib, Adəm ə.s. surətində, yəni, ilk yaradılış, ilk insan nə boyda olubsa, cənnətə daxil olan insanların hamısı o boyda olacaq. Adəm ə.s. da bilirsiniz, Allah s.ə.w. öz surətində yaraddığı yəni özünə layiq surətdə Adəmin öz surətində yaraddığı boyu 60 dirsək idi 60 dirsək o boyda insanlar cənnətə daxil olacaqlar və gözəllikləri də Adəm a.s. kimi gözəl olacaqlar ilk dəfə insanı Allah təhər necə gözəl yaradıb və başqa rəvayətlər də gəlib ki Yusuf a.s. kimi O da gözəl peyəqəmbər olub. Yəni, məna eynidir ki, hamı gözəl surətdə cənnətə daxil olacaq. Və cənnətə daxil olanların yaşı da 33 yaşı olacaq. O yaşdan o yana qoca almayacaqlar. 33 yaşında qalacaqlar. Ən gözəl çağları, həyatının ən gözəl çağları olacaq. Və bilirsiniz, peyəqəmbər sağ səlləm hərdən zarafat etməyi xoşlayardı. Və zarafat etdikdə də yalnız həqiqətlə zarafat edilə. Boş boğazlıq etməklə, yalan danışmaqla zarafat etməzdi. Və Peyğəmbər sallallahu bir qoca yaşlı qadına zarafat edib deyir ki, qozlar cənnətə getmir. Bu qadın ağlamağa başlayır ki, bu qədər əzabəyə çəkirəm. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və mənə, daha cənnətə yetirəcəm. Rəsulullah sallallahu əleyhi deyir ki, Yox, sən cavan yaşlarında, yəni 33 yaşında cənnətə gedəcəksin. Cənnətdə o, o yaşda olacaqsın. Ondan o yana qoca olmayacaqsın. Həmçinin cənnət əhlinin cənnətdə olanların bir gözəl xüsusiyyəti də odur ki, onlar heç vaxt yatmayacaqlar. Yatmaq yalnız bu, dünya üçündür. Sonra müəllif dünya ilə cənnəti müqayisə edir, yəni ahirəti müqayisə edir. Üzlə müəllif burada yalnız 5 5 şeylə, 5 fərqlə kifayətlənib Lakin fərq çoxdur Axtarsa Quran və hədisə əsaslanaraq yalnız Çox fərqləri tapmaq olar Və Quran hədisdən başqa Allahın bildiyi Nə qədər fərqlər var ki, biz bilmirik Amma müəllif əsas şeyləri gətirib Bunlardan birincisi Odur ki, dünya həyatı Keçici zövqdür Yəni ki, oyun oyuncaqdır Allah Sübhana Taala yanında olan nemətlər isə əbədidir. İsa surəsi 77-ci ayədə Allah buyurur: "Qulmətə dunya qalil vəl-axiratu xeyrul limen taqa." Demək ki, dünya zövqü, yəni dünyada olan nemətlərin zövqü, ləzzəti çox azdır. Misal, qadınla cinsi əlaqəyə olduqda çox az müddət insan zövq olar. Az müddət. Amma cənnətdə istədiyi qədər zöv qalacaqlar. İstədiyi qədər. Özlərinin istədiyi qədər. İndi isə, yəni dünyada isə öz istəyimizdən olmura. Yəni Allah s.ə. insanın insan elə yaradıb ki, müəyyən vaxt və az bir vaxtda qədər zöv qalır. Ondan sonra <coughs> şəhvət, ehtirasisi ölür. Amma cənnətdə elə olmayacaq. Cənnətdə istədiyi qədər zövq alacaq. Bu, elə adi, adi fərqdir. Yemək yersən, bir yedin və o zövq ehtiraz ölür yeməyə, doyursan. Amma cənnətdə ilə olmayacaq. İstədiyin qədər yiy, iç. Ləzzət al. Deməli, dünya neyməti çox azdır. Və çox az adama ləzzət verir. Az bir vaxtda, az bir müddət. Amma cənnətdə olanlar üçün Allahdan qorxanları qeyd etdi. Kim an etdəqə Allahdan qorxanlar üçün axirət neməti bol-bol olacaq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, də, göstərir ki, Allah hənd olsun dünya ilə axirətin misalı sizdən birinizin barmağını çaya salıb çıxardığı misala bənzəyir. Çay axirətdir, çaydan çıxan barmağında olan su isə dünyadır. Çaya salıb çıxardığında barmağından nə çıxır ki? Heç nə. O çay axirətdir, təsəvvürünüzə gətirin. Barmağında çıxan isə dünyadır. Heç nə. Kimlər ki, o dünyanı seçir, elə bil sanki o şeyi seçir. Barmağında çıxdığını daha üstün çıxır, o boyda çayı qoyur. İkinci, cənnətdə olan neymətlərin növü, keyfiyyəti də dünya neymətlərinin keyfiyyətindən daha əvzəlidir. Bərəkəti, dadı, uzun uzunmüddət xarab olmaması və s. təmizliyi, saf olması və xüsusən də geyim dedim ki, əvvəlki dərsdə onların geyimləri ağacdan bitəcək ağacın üstündə o ağacın üzərində geyimin bit bitəcəyi hədisi oxuduqda dərhal yazma nə düşdü? hamınız Zoluşqa künosuna baxmışsınız üç dənə fındığın içindən baltar çıxır lakin bu künodu təxmini təsəvvür ediblər ki belə bir şey ola bilər, nağıldır amma biz görürük ki, hədisdən sabitdir ki bəli, cənnətdə cənnətdə olan müminlərin paltarı ağacda bitəcək necə nəzürlüyün də Allah bilir barama qurdu baramanı harada istehsal edir ağacda onu da Allah subhanətə alə o istehdadı o qurda verib Başqa heç kəs onu bazarmır ki. Bu ağacdan götürür, vidindən istehzal edir o ipi. Qoğu da nə qədər, nə boyda qiymətə satılır, alınar. Onu da yenə Allah edir. Peyvanlar baləsində də nə qədər möcüzəli şeylər var. Allah Subhanahu taala onlara elə şeyi öyrədir ki, heç insan oturub nə qədər fikirləşsə, kompüterlə, müasir texnika onu elədiyini, o heyvan elədiyini əliyə bilməz. Həmçinin orada olan qadınlar dünyada olan qadınlardan fərqlənir. Və dünya qadınları da ora düşdükdə cənnət qadınlarına çevriləcəklər və fərqlənəcəklər. Dünyada olduqları keyfiyyətdən fərqlənəcəklər. Necə ki möminlər fərqlənəcək, yedikləri ət şəklində tər ilə çıxacaq və s. Qadınlar da eynisini. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm anası Nəmalik bu Cennet kadınlarından biri dünyaya gelseydi, yani dünyaya nüzul etseydi, bütün dünyanı ve onlar dünya semanı ve onların arasındakini ışıklandırırdı onun güzelliği. Ondan gelen güzel iyi yine dünya ve onun arasında bütün her yeri ahat ederdi. <gülüyor> və bir də başına qoyduğu nə isə Allah bilir örpə idi nədir dünya onun için içərisindən xeyirli olardı yalnız başına qoyduğu bədənində üzərində hansı paltar olacaq, necə keyfiyyətdə olacaq Allah s.a. onları çox gözəl yaradacaq üçüncü dünyada olan o nöqsanlar cənnətdə olmayacaq dünyadakı nöqsanlarımız nədir əlxan tüpürmək nə bilim, pis ili tər ifraz etmək, nə bilim kiçik və böyük bayara çıxmaq bu cür nöqsanlar cənnətdə olmayacaq bu şeylər hamısı ətirlən, yəni, ətirli iyi olan gözəli iyi olan tərlə bizdən xaric olacaq bu da dünyadan görürsünüz necə böyük fərqi var dünya ilə ahirətin həmçənin dünyada biz nə qədər boş-boş şeylər eşidirik ittihamlar yalanlar zülüm kiminsə dalayızdan danışırlar və s. amma cənnətdə elə şey olmayacaq sülhdən başqa başqa bir şey olmayacaq taima əminəmanlıq, taima əminəmanlıq olacaq Allah s.ə. deyir Məriyyəm surəsi 62-ci ayda Ləyəsməunəfihələğvən illə sələmə boş boş şey ləğb adlandırdı boş boş, nə istisən ora daxil etmək olar boş boş sözlər, lətfələr söyüş və s. Boş, yəni ki, faydasız musiqi Ancaq faydalı musiqi Yəni, ərinin Şəhfətini qaldıracaq qədər olan musiqini Hurilər əriləri üçün oxuyacaq İndi gələcək o rəvayət Bu dünyada musiqi ilə biz ləzzət almıraq Şərab içmək ilə ləzzət almıraq Amma axirətdə bunlarla Ləzzət alacaq inşallah O bizim üçün halal olacaq Axirətdə, bu dünyada onlar üçündür Qızıl qabılar, kümüş qabılar Musiqi, şərab, amma axirətdə bizim üçün alacaq İn Və bu bir imtahandır. Hər kəs deyə bilər ki, musiqinin nəyi pisdir? Və ya qızıl gümüş qabın nəyi pisdir? Və içkidən nəsi yəngələr ki, tər təmiz, bədəni təmizləyir və s. <gülüyor> Amma hikmət Allahdadır. Allah bilir ki, yəni deyə ki, bir qaşıq çörəmdə bundan heç nə olmur ki. Amma hikmət Allahdadır ki, Allah imtahanə çəkir. Allah bilir ki, kime, nəyi əmr edir, necə imtihana çəkir imtihandan yaxşı çıxan bu dünyada olmasa, yəni səbr eləsə o nimətlərə ahirətdə ondan aylıqacaq dördüncü bu dünyanın niməti məhv olub gedir heç kez heç nəyə əbədi saxlaya bilməz mümkün deyil amma Allahın niməti əbədi qalır yəni Allah istədiyi şeylər günəş, ay, kainat Allah bunları yaradıb əbədi qalırlar ə istədiyi vaxt onları məhv edəcək. Bəziləri də elə əbədiyətində davam edəcək. Cənnətdən cəhənnəməyə əhər. Əsər məxluqat var ki, Allahın izni ilə əbədiyətində davam edəcək. Və bu əbədiyət nisbidir, Allahın əbədiyətindən fərqlənir. Deməli, Nəhl surəsi 96-cı ayədə Allah təala təsdiq edir bunu. Əyənəkum yənfədu və məndəllahi baqi. Sizdə olan hər bir naimət fənidir, sizdə olan Demədik ki, sizin neymət, sizin malik olduğunuz, sizdə olan, yenə də Allah verib onu, müvəqqəti, fanidir. Amma Allah yanında olan neymətlər əbədidir, baqidir. <coughs> Sonra, cənnət, cənnətdə olan ağaclar barəsində, Allah da Allah bir ayədə danışır, Raad surəsi 13-cü ayədə deyir ki, Uqulüha daimun vazıllüha Meyvələri də, kölgəsi də daimidir, əbədidir. Biz deyə bilmərik ki, cənnətdə güneş battı, kölcə də getdi. Və yaxud güneş var, ona görə kölcə var. Allah bilir, kölcə necə? Necə mələ gəlib orada? Burada bilir ki, gələk güneş olsun ki, kölcə olsun. Və yaxud oradaysa Allahın istəyə ilə Allah bilir. Necə o kölcəni yaradacaq və bu kölcə əbədi olaraq qalacaq. Meyvələr də həmsinə. Burada necədir? İllə bir dəfə bar verir və ya iki dəfə. Və Oynanda bitti. Amma orada daim istədiyim vaxt ürəyin istəyəndə o ağazın budağı üzü sənin yanına əyləcək. Meyvəsindən dərb yəyəcəksən. Və sonuncu, beşinci fərb. Dünyada olan o necə ləzət olur olsun, ahirətdə o ləzətlər onu duracaq. Hər iki halda, cənnətə girəndə də, cənnətə daxil olan şəxs də, onu duracaq, deyəcək ki, hə, bu nədir? Dünyada heç kef görmədik ki, əsil kef buradır. Cəhənə Unutacaq ki, ya, bu nə idi? O keflər hamısı yaddan çıxdı. Burundan gələcəyəmsin. Hər kəhalda dünyada olan ələzətlər unutturulacaq. Həqiqi ələzət Sonra cənnətə daxil olanların ilk yiyəcəkləri şey balığın ciyəridir. Nəyə görə belə qeyd olunub Allah bilir? Lakin Buxaribə Müslümdədir hədis. Hədis səhid. Nə qəsit olunur Allah bilir. Sonra cənnətdə olan nimətləri yəni bizim yeyəcəyimiz inşallah, içəcəyimiz yeyəcəyimiz nimətlər ona görə deyil ki, biz azından öləcəyik, ona görə yemək yeyəcəyik və yaxud suayacaqıq və yeməyi, e, su içəcəyik, həmçinin övrət yerimizi örtmək üçün geyinəcəyik, baltar geyinəcəyik, yox, qurtubi rahiməhullah deyir ki, cənnətdə olan nimətlər Bir az da ləzzətin çox alınması üçündür. Bir az da artıq ləzzət almaq üçündür. Burada biz yeməyi nəyə görə yiyirik? Açılığımızı yatırtmaq üçün. Həmçinin süzdüğümüzü yatırtmaq üçün. Qeyin, paltar, övrət yerimiz görsənmək. Orada elə olmayacaq. Orada əlavə ləzzət almaq üçün alacaq. Çünki bilirsiniz, bir dəfə kəvsər suyundan, çayından içən bir daha susamır. Xovuzdan su içən bir daha susamır. Ona görə Allah S.W. deyir ki Zuhruh Suresi 71-ci ayə deyir İnnə ləkə əllə təcu'a və lə tə'rə Sən orada azmayacaqsan yəni açdaq olmayacaq və lütdə olmayacaqsan paltara da ehtiyazın olmayacaq və ənəkə lə təzməv fiyhə susamayacaqsan Yaxşı, bu şeylər olmayacaqsa, susamayacaqsan, acmayacaqsan və su hədislərdə ki, ayələrdə ki, yeyin, içsin, yeyəcəklər, içəcəklər cənnətməyə Ona nə ehtiyac var ki? Təfsir alimi də izah edir bunu Sözsüz ki, sahabilərin izahıdır Ki, artıq almaq üçün, əlavə ləzzət almaq üçün belə edəcəklər Məhər cənnətdə hurilərlə zinsala qeygirmək ıvlada ehtiyac üçün olacaq və orada heç evlada ehtiyac olmayacaq yalnız əlavə ləzət almaq üçün Allah o nimətləri bizə əta edəcək cənnətdə olan libas barəsində dedik ki müxtəlif tür libaslar olacaq lakin keyfiyyətli olacaq dünyada olan libasla müqayisə edir Peygamber s.ə.v həmçinin Allah ta'ala bizim ağlımızın qəbul dərk elədiyi libası misal çəkir ki, belə libası olacaq. Yenə də o libasın keyfiyyəti bizə məlumdur. Amma o cənnət libasının keyfiyyəti necə nəzürlüyü məlum deyil. Ona oxşayır gözəllikdə, yumuşaqlıqda. Amma ondan da yaxşı olacaq. Allah səbələtələ deyir ki, insan zorası 12-ci ayədə, və cəzəhüm imansabəru cənnətən və hərirəm. Səbələtdiklərinə görə bunları təzası, yəni mükafatı, cənnət olacaq və cənnətdə olan ipək. İpəkdən paltararı olacaq. Lakin ipək, necə dedim ki, təxmini göstərmək üçün ki, siz mağlımız dərk etsin ki, ən gözəl qeym olacaq. İpəkdən güzəlini var ki, ən gözəl qeym. Amma ondan da gözəl olacaq. Qonaq da dəlil, Peyğambar s.ə.v-in ədisidir. Bəra İbn-Əzib radiyyallahu edir ki, bir gün Peyğambar səv yanına ipəydən, təmiz ipəydən bir köynəyə gətirdilər. <coughs> Və sahabələr hamısı baxıb təəccübləndi ki, abi, dəhşət şeydir, bu necə gözəl köynəyidir. Peyğambar s.ə.v-i görür nə deyir? Deyir ki, cənnətdə Saad ibn-i Muaz radiyallahu anhın dəsmalı bu köynəydən daha əfsəli, daha keyfiyyətli olacaq. Saad ibn-i Muaz bilirsiniz də kimdir? Radiyallahu anhın. Bu sahabə vəfat etdikdə ərş silkələnib. O cür fəzilətə malik olub bu Onların cənnətdə olan yerləri də yatacaqları yer, oturacaqları yer. O da yenə çox keyfiyyətli döşəklər, yastıqlar olacaq. Cürəbəcür Allah s.ə.q. izah edir Quran ikərinizə, istəbıraqdan olacaq. İstəbıraq ipək kimi bir parçadır. Allah bilir yenə keyfiyyəti nədir. Döşəklər, xalı, Nə bilim, yastıqlar, hamısı keyfiyyətli maddədən olacaq, ancaq bizə məlum deyil, o nə olacaq? Allah subhanətələ onun maddəni, yəni keyfiyyətini başqa edəcək. Heç zaman körlanmayacaq, köhnəlməyəcək və s. keyfiyyətləri olacaq, Allah bilir. Həmçinin cənnətdə xidmətçilərimiz olacaq. Bu dünyada xidmətçimiz olmasa da, amma cənnətə düşəndə inşallah xidmətçilər olacaq. Qabağında Iı, qızıl qablarda, gümüşlü, yumuş qablarda su, yemək və s. istədiyini gətirəcək. Qadınlar oxuyacaq, indi yenə yəni o hədis gələcək. Və belə dedikdə o qədimi kinolar yadınız şur adamın, ki, padşahlar oturur, kimsə yerpilir onu, su gətirir, içir, və qəssələr oyununa qabağında. <gülüyor> baxıb, ki, bu çıxınıb baxıramsa, fikirləşə bilərəm ki, kaş bu padşah kim olardı? Cənnətdə isə hər bir şəxs patışaq olacaq. Patışaqdan da qat-qat yaxşı olacaq. Hamınızda xəyalı getdi oraya. <gülüyor> <gülüyor> hər dəfə <gülüyor> müminlərin bazarı olacaq. Bazar, burada hədisdə bazar deyir. Amma məna odur ki, yəni, iştimai e, etdikləri yer, yığıldıqlı, toplandıqları yer olacaq ki, müminlər ora gedə, gedəndə o toplantıya. <gülüyor> şimal tərəfdən küləy gələcək, yaxşı gözəl küləy o küləy gəlib keçdikdən sonra onların siması daha da gözəlləşəcək əvvəlkindən də gözəl olacaqlar həmsinin evdə olan əhləyəyələ da gözəlləşəcək və evə qayıtlıqda deyəcəklər ki <coughs> öz həyat yoldaşlarının yuhurilərə Allah onda olsun ki siz biraz da gözəlləşmişsiniz onlar da həmsinin deyəcəklər ki siz də həmsinin daha da. Biraz da gözəlləşmişdir. E, Yenə bu ancaq mömürlər üçün olan neymətdir. Kafirlər ancaq bu hədisləri oxuyub peşman ola bilərlər. Həsəd apara bilərlər. Sonra cənnətdə bilirik ki, istədiyin hər bir şey olacaq. Hər bir şey. Yemək, içmək. Və övlad da ola bilər, əgər istəsən. O övlad İstədiyin surətlə böyüyə bilər Bir saatin içində Qola da bilər, böyüyə də bilər Yəni orada vaxt çövbəti yoxdur Peyğambar s.a.v. hədistə deyir ki Bir saatin içərisində Həmən o zövcə hamilə də ola bilər Uşağı da ola bilər, böyüyə də bilər 300 yaşına çıda da bilər Bir saati Peyğambar s.a.v. dedi Bir saat bizim üçün Başa düşək ki Orada vaxt çövbəti yoxdur İstədiyin vaxt ərzində o baş verə bilər Və ya ola bilər ki, ehtimal də olunur ki, o vaxt bir saat adlanır. Allah bilir, Peyğəmbər s.ə.v. nə qəst edib. Möminin əgər zövcəsi mömindirsə, o da onunla bərabər cənnətdə olacaq. Düzdə ola bilər ki, mömin özü yuxarı dərəcədə olsun, mərtəbədə olsun, zövcə isə neyidir? Ancaq ibadətlə məşğuldur, aşağı dərəcədə olsun. Allah-ıbisə gecə gündüz ibadət edir, dəvət, kitab və s. və s. Və s. yuxarı mərtəbəyə nail olun. Zövzə isə aşağı dərəcədir. Arxayın olsun ki, Allahın izni ilə, həmən o yuxarı dərəcədə olan zövzəsinin şəfaiti ilə Allah s.ə. onu onun yanına qaldıra bilər. Onunla bir, bir dərəcə də eləyə bilər. Yəni, buna arxayın olsun inşallah və ərinə qulluq eləsin ki, yaxşı yesin, enerji, yaxşı enerjisi olsun ki, çox, savab əldə etsin, o qabağa geçsin ki bunu da alayacağım darsın ora qaldırsın yuxarı pəkə qadınlar bunu eşidib <gülüyor> hərlərinə yaxşı qulluq eləsinlər lakin dəlil nədir ki yalnız mömin zövcəsi onunla olacaq, kafirdirsə heç vaxt onunla olmayacaq istəyir Peyğəmbərin arvadı olsun Nuhun, Nuhun Lut Peyğəmbərin arvadıları gördünüz, əqibətin oldu kafir oldular, zəhənnəmlik oldular və o cəhənnəmdən onları heç kəs sıxara bilməz Lutnan, Nuh, heç bir şəfayəti onlara kömək edə bilməz bu ı kərdində üst təsdiqini tapıb deməli Raat surəsi 23-cü ayədə deyir ki onları ədin cənnətinə daxil et bu duadır ey Rəbbim sənin rəhmətin ilmin genişdir Rabbən əvasitə kullə şeyin rəhmətin və ilmən Fagfir lillazina ittaba'u fagfir lillazina ittaba'u sabeelaka wa qihim Ey Rabbi, sənin rəhmətin və ilmin genişdir. O kəslər ki sənin yolu ilə gedir, Allahdan qorxulur. Onları cəhənnəm azabından qutar və sonra duanın dalı gəlir. Wa adkhilhum jennatin adnin allati va'atahum. Onları Ədin cənnətinə, onlara vəd etdiyin ədin cənnətinə daxil et və mən saləhə min əbəyihim və əzvacihim və zuriyyətihim Onlarla bərabər salih olan, fikir verin, yəni mümin olan, kafir olan yox mümin olan zövcələrini, valideynlərini, əvladlarını da ora daxil et Bu mələkilərin müminlər üçün etdiyi duadır Başqa bir ayədə də, deməli, Zuhruf 70-ci ayədə deyir ki Udxulul cənnətə əntum Vaziləcəkum, siz və zövcələriniz cənnətə daxil olun. Yəni, dəlildir ki, zövcələrimiz də bizimlə cənnətdə ola bilər. Cənnətdə olan hurlər barəsində. Diqqətlə olun, diqqətli olun, müsaad ayılacaq sizsəmiz. İtəməli, Allah Ələ deyir ki, Duxan surəsi 54-cü halə, Kəvəlikə zəvvəcnəhum bi hurunin. Həmçinin onlara huriyini də verəcək, hurilərlə də evləndirəcək. Huriləri də təfsir alimləri vəsif edir ancaq gözlərini. Ən gözəl insanda gözə olaraqı göz qarşı eləməklə insanı yoldan çıxarır. Gözü ilə hərəkət eləyə bilər ki, bədəndə baxmağa ehtiyac olmaz. Gözlərinin içərisinin ağı ağatbaq olacaq, qarası da qapqara olacaq. Təsəvvinizə gətir, necə təhşətli insanlar olacaq. Daha geniş vəzifələmək olardı, amma ki, sabah alınızı oruç tutacaqsınız. Görəyəm, ehtiyac yoxdur. Onlarla, deməli bu da Rəhman surəsindədir, deyir ki, Allah s.ə.v. Onların gözləri yalnız ərlərinə dikiləcək, yalnız ərlərinə baxacaqlar, ərlərinə başqa heç kəs istəməyəcəklər. Fii hinna qasrə tuttar fi, Bu mənasodur. Läm <gülüyor> yatmithu la insun qablahum Onlarla bundan əvvəl nə bir insan, yenə yani onlara bundan əvvəl nə bir insanla, bir cin toxunmamışdır. Bu niyməti ki Allah Subhanahu Taala möminlərə verir. Dalizan dərhal görən nə deyir? Fə bi'ayyi aala'i rabbikum yukezibun. Allah hansı o verdiyi niymətlərinin hansını yalan sayırsınız? Hansını yalan saya bilərsiniz? Bu Rəhman surəsində dalbadal neçə dəfə təkrarlanır. Yenə Allah Subhanahu Taala deyir onlar barəsində. Həmin surədə ardizan kaennahumul yaqut wal marjan. Sanki onlar yaqut və mərcandılar. Yəni yaqut və mərcan bahalı daşlardır, necə ki gözəldir. Eləcə də təxmini Allah Subhanahu Taala biz başa düşəy deyə bizə izah edir. Bu deməkdir ki, onlar yaqut olacaq, qiymətli dəş. Yaqut və mərcan kimi sanki onlar kimi olacaq və burada yenə saadət gözləyir orada cənnətdə hədəyə qəbanə və bağlar üzüm, üzümlər, üzümdüşlər gözləyir və 33-cü ayəni Nəmə surəsinin 33-cü ayəni nəsiyyət edirəm ki, hamınız gedib özünüz oxuyasınız görərsiniz ki, 33-də necə qadınları Allah s.ə.v Bizə vəd edir Mən indi izah edə bilmərəm bunu 30-cü mələq əkamınızı oxuyacaq siz Nəbə Nəbə, Nəbə surası 30-cü ayəni 7-8 Məzmir, <gülüyor> yoxdur, yoxdur Sonra Bu qadınlar, yəni bu hurilər Xüsusən şəhidlər üçün Və umumən Hər bir mövmün üçün olacaq Xüsusən şəhidlər üçün Peyğəmbar s.ə.v. müjdəliyib şəhidləri hər birinə 72 dənə uğuriyyə olacaq. Ha, biri bəsdir bizə, biri olsa kifayətdir. <gülüyor> 72-si də olsa hiç ol olmaz. 72-si olmaq ona də dəlildir ki, hər birinin çadırı 60 mil olacaqsa, 72 dənə o boyda çadırlardan olarsa, gör sənin cənnətdə nə boyda yerin olar. Qarşı bir qədərə olacaq? Allah hələsin, 72 olsun. Amma biri də olsa, heç olmaz. Bəyəx, dedim ki, <gülüyor> xuyurlar bizim üçün inşallah çalıb oxuyacaqlar ki, oxumaqdan biz zövq alaq. O musiqi də, bu dünyada olan musiqi dən tamamilə fərqlənəcək. Peyqəmbər Salisəlləv, deməli, İbn-i Omar radiyyələ anəmədən ravayət olunan ədisdə səhiyyə ədis deyil, Cəmiyyus-saxırdadır, 1557-ci ədis hadisən əslində Moqamed Təvaran idi. Moqamed Əfsətdə. Deyir ki, cənnət əhlinin lövzələri onlar üçün oxuyacaq gözəl səslə. Və onlarda heç kəs əllərindən yəni, başqa heç kəs eşitməyəcəklər. Oxuyanda da bəzi sözlər deyəcəklər. İndi burada deyir: "Nəhnul xeyratul biz gözəl və xeyirli qadınları qafiyə ilə. Ez va kiram, gözəl yəni kəramətli insanların zəvcələri və s. ehtira sözlər istifadə edəcəklər. Həmsinin hal-hazırda, al-hazırda. Möminlər üçün, şəhidlər üçün olan hurilər mövcuddur. Allah Tala onları yaradıb. Bu dəqiqə cənnətdədirlər. Gözləyirlər. Peyğəmbər sallalləm deyir ki, qadın dünyada olan qadın Zövzün, e, həyat yoldaşının əlini qəzəbləndirərsə, ona əziyyət verərsə hurilərdən olan, cənnətdə onu gözləyən qadınlardan deyir ki, Allah səni məhv etsin. Niyə görə ona əziyyət verirsən? Birazdan o bizimlə görüşəcək. Ona əziyyət vermə. <gülüyor> Lakin bu bir tövsiyədir qadınlar üçün ki, ərlərinə əziyyət verməsin. Sözsüz ki, o əziyyətdən, bu əziyyətdən, bu o əziyyətdən, yəni bu burada o əziyyət qəsd olunur ki, həqiqətən qadın haqsız olsun. Haqsız yerə ərinə əziyyət verirsən. Amma haqlı yerə olarsa, məsələn, ər baxmır öz ovzəsinə, heç nə almır ondan sonra tərk edir dünyada fikirləşə bilər, heç nə olmaz. Elə çöynə paltarda da qəssən olar bir dənə üzübəsindir və s. və s. fikir vermirsə qadınla o da əziyyət verir ki, bəs bən də insana başqaları kimi, mənim üçün də filan filan filan şeyləri istəyirəm olasan imkan da var, almır və elə zənn edir ki, ə, bu israftır sözsüz ki, qadın bu məsələdə daha üzgün mövqeyi tutur daha haqlıdır. o kişinin borcu nədir bəs kişinin borcu odur ki, onu qani edəcəyə qədər və israfa yol vermədən təmin edəsin İsrafa yol verərsə, onu qani etməsə də belə Haramdır Və yaxud İsrafa yol vermədən, onu qani etməyəcəyə qədər Nə isə edərsə ona Təmin edərsə, o da hara hər, hər iki aldı günah qazanır Yəni, əgər həddindən artıq Çox şey alsa, israf etsə, günah qazanır Lap az Qani etməyə, etməyəcəyə qədər Nə isə alərsə, yenə günah qazanır Çünki, bilirsiniz də, hədislər Varid olub ki, israf etməyin ulan şey belə etməyin, sonra bu sifiyanlar vada gəlmiş şahid edir ki, vermir mənə heçinə, ilicazəsi olmadan ondan götürmə istifadə edə bilərsən və s. ona görə fikir verin. Bu, bu çox incə məsələdir. Qadın görür ki, ərinə xoş gələcəyə qədər qeynə bilər istədiyi şeyi, ki ərinə xoş gəlsən. Ərinin isə heç bu belə şeylərə məhəl qoymur. Ancaq axirəti fikirəşir. Bəs dünya, əgər dünyada oyuna düşən o haqq öhdəçiliyi yerinə yetirməsin. Həsabada qadın deyə bilər ki, mən də sənin üçün filan şey etmirəm. Mən də axirətini düşünürəm. Mən də o ancaq oru tutmaq istəyirəm. Və s. Və s. Hər iki tərəf bir-birinə iradda bilər. <coughs> Sonra cənnət əhlinə. Cəhənnəm əlinə gülməsi. İsteyza etməsi. Alçaq gözlə baxması. Bu barədə ayə hədislər doluq. Nə qədər istəsəniz, lakin... Həm maraqlısı Əraf surəsi 44-cü ayədir. Allah Subhanahu Taala deyir: "Və Cəhənnəm əlinə çağırıb deyəcək ki: "Allahın bizə vəd etdiyinin həqiqət olduğunu biz gördük, biz cənnətəyik. siz Allahın sizə vəd etdiyinin həqiqət olduğunu görürsünüz. Onlar deyəcəklər bəli. Etiraf edəcəklər. Yəni bu müminlər onlara can yan, can, canları yanıb deməyəcək bunu. <gülüyor> müminlər onlara istəyəcək deyəcəklər ki, gördünüz biz sizə nə deyirdik? Cəhənəmə düşəcəksiniz. Siz də deyirdiniz, keybi yox. Beləndən sonra öyəl, apara baxsınlar bizi quyya. Atıblar indi o quyya. Cəhənəmin dibindəsiniz. <gülüyor> Çıxın görürüm oradan necə çıxırsınız. Sonra cənnətdə yenə O neymətlərdən biri də odur ki nəfəs gedib gəldiksə Subhanallah Allah Akber deyəcək Subhanallah Allah Akber Subhanallah Allah Akber Nəfəs gedib gəldiksə Allahı həmsənə edəcək Bu da gör nə qədər adam bu nəticət e, nə qədər yəni onun pak olmağına, təmiz olmağına dəlildir Bu dünyada əgər sən qayma, dil-vidodavı tərp etmədən hər yerdə elə Fuan Bu zikirləri eləsən, görəcəksən ki, sənə sual veriləndə, sən danışmaq istədikdə çox az xətalara yol verəcəksən. Düzü düz xətalara yol verməli insansan, amma çox az xətalara yol verəcəksən. Yox da ayma beynində fikirləşsən ki, məsələn, çünki fuan bunu belə yeddi, fuan kompüterdəki oyun belə gəldi, fuan oyunu necə əldə etdim, geyib oturum oynayım saatlarla. Fuan kitabı giz-giz anektodlardan da kitabı necə əldə elədim, oxuyum, sonra gedim kimləri isə nə bilim, sigarə çəkənlər orada belə sigarə çəkdi, nazi, karistini, destamoriz, nə bilim, nə moriz və sərə boş-boş şeylər fikirəşən, sözsüz ki, daha çox xatalara yol verəcək. Amma Allahı zikir edən, Allah da daima yanında olacaqdır. Deməli, daima onu kömək edəcək. Və sonuncu mövzu xalə, oh, çox var. Biraz genişdir. Lakin hamınız bu barədə dəfələrlə neşətmirsiniz. Bir daha bunu eşitsəniz, siz olmaz. Bir daha yadınıza düşər. Yada salanda mənim özümə də çox xoşdur. Çox xoş olur bu. Deməli, qiyamət günü olan, cənnətdə olan, qiyamət günü olan, bütün neymətlərin içərisində ən gözəl neymət sayılan, bütün neymətlərdən də üstün olan neymətdir. Nədir bu neymət? Allah görmək. Allah görmək. görmək bütün cənnət neymətlərindən üstündür. Cənnət neymətləri onun yanında heç nədir. Dünyada o qədər neymətlər cənnət neymətinin yanında heç nədir. Hacı cənnət neymətlərinin hamısı bir dənə Allah görmək onun yanında heç nədir. O neymətin yanında heç nədir. Deməli, Qiyamət Suresi 22-1-23-cü ayələr Allah görməyə açıq aydın işarədir. Vücuhun, Yevmeizin, Nadira ilə Rabbihə Nazira. 6 kəlmədən ibarətdir bu ayələr. 2 ayə, 2 ayədə 6 kəlmə var. Bu 6 kəlmədən beşi i Allah görməyə dəlildir, sübuddur. Birincisi, vücuhun üzlər, Yevmeizin, o gün Nadira, Sevinəcək, yəni, güləlüzdə olacaq, müminlərdir bu. İlə Rabbihə, Rəbbinə tərəf nazira baxacaq. Vücülxun üzlər deməsi dəlildir ki, əvədəsdə izah edim ki, mübahisə nədə ibarətdir bu məsələdə? Mübahisə ondan ibarətdir ki, bəziləri deyir ki, Allah'a görməyəcək, Allahı, Allahı gözlə görmək mümkün deyil. Allahı yalnız bəsirətlə, Qəlbdən görmək mümkündür. Bilirsiniz də görmək iki cürdür. Qalbiye, basariye. Qəlbdən olan, bir də gözlə olan. Qəlbdən olan, Allahı görmək, qəlbdən. Və bir də gözlə görmək. Gözlə görmək, Əhl-i Sünnəval görə bu dünyada mümkün deyil. Ahirətdə olacaq, inşallah. Qəlbdən görməyəcək, daimə, bu dünyada da ahirətdə də. Hamı üçün. Hamı bilir ki, qəlbdən Allah var. Lakin, bəzi firqələr gözlə görməyi tamamilə, ahirətdə də, tamamilə inkar edirlər. Və dəlillərini də, indi deyəcəm, həsə dəlillərə əsaslanırlar və necə onlara rədd etmək olar. Onların şübhələrinə rədd etmək olar. Lakin, əvvəlcə, Əhl-i sünnə əsaslandığı bu ayəni izah edək. Allah-ı Allah-ı Allah-ı Vücuhun üzlər və gözdə biz bilirik ki, üzdə yerləşir. Qə Qiyamət günü Allahı qəlbdən görməyə işarə olsaydı bu ayədə, üz nəyə deyir Allah taqla? Üz dəlildir ki, göz üzdədir. Bu bir. Qiyaməizin o gün. Niyə məhz o günü, o günü qeyd etdi xüsusən? Əgər bəsirət desə, yəni qəlbdən qəlblən desə, daima biz bilirik ki, Allah var. Daima. O günü xüsusiləşdirməsi nəyəsə başqa şeyə işarədir. Yəni gözlə görməyə işarədir. Xüsusi bir görməyə olacaq. O da gözlə görməkdir. Nadıra üzlər, sevincə üzlər, üzlərə olan, gülər üzlə olanlar, müminlər. Niyə müminləri xüsusiləşdirdi ki, müminlər görəcək. Və Bə kafirlər, qəlblə, bəsirədlə kafirlər bilmir ki, Allah var, bilir. Münafiqlər bilmir ki, Allah var, bilir. Ancaq ki, inatkarlıqlarına inkar edirlər. O gün isə, niyə xüsusiləşdirdi məhzunları? Çünki kafirlər gözləri ilə Allahı o gün görməyəcəklər. Ona da dəlil Mutafifin surəsi 15-ci ayə Kəlləyin nəhman Rabbihim yavməyəcəklərlə məhkubun. Xeyr onlarla Rəbləri arasında o gün pərdə çəkiləcək. Görməyəcəklər. O gün bunlar üçün pərdə çəkiləcəksə, deməli müminlər üçün nə olacaq? Gözləri ilə görəcəklər Rəbbini. Sonra ilə deməkdir. Məsələ iləl bət evə tərəf, iləl məscid məscidə, ilə rəbbihə rəbbinə tərəf. O tərəf gözə ehtiyacı var o tərəfə. Tərəf yalnız gözsündür. Qəlbi tərəf, qəlbi ilə falan tərəfə hiss eləyirəm. Yox, belə şey yoxdur. İlə rəbbihə tərəf, rəbbinə tərəf. Və nazərə ən böyük dəlil də budur, nəzər salacaqlar. Qalbin göl qəlb nəzər salır, qalb dərk eləyir, hiss edir, başa düşür. Qalb bu bu cür ləfslərlə istifadə olar. Amma nazara nəzar salacaq. Bu, göz üçündür. Və qəlb kişi cinsindədir qalbun. Nazırun deyərdi. Yani Nazıratun gözə aiddir. Qadın cinsindədir, aynın. Və bu ayə ayrılıqda kifayətdir ki, Rəbbimizi görəcəyik. Bundan başqa isə Peyğəmbər s.ə.v. hədislər gətirib. Ki, o gün biz Rəbbimizi Neyse ki 14 geceli ay görürük, açıl aydın gözümüzün kabağında, birbirimizin başının üstüne çıkmamalı, ya ki baxak ki kim gelip orada. Meselen için. Kimse gelende onu görmek için, öykü çek çekil, ben de bakıyorum, necə adamdı bu. Öyle şey olmayacak. Ha, ama sakit dayanıp Rabbine tamaşa edecek, yani müminler. Demeli, <gülüyor> muslimde, səyi muslimde. Rəvayət gəlib Suhey bir Rumidən, radiyallahu anhudan Peyğəmbər s.ə.v deyir ki Cənnət əhli cənnətə daxil olduqdan sonra Allah s.ə.v deyir ki İstəyirsiniz bu nimətlərdən artıq sizin üçün Əlavə nimət verir Onlar da deyir ki Axı, sən bizi cənnət əhlindən etdin Üzümüzü ağ etdin Cənnətə daxil etdin Cənnət əzabından qorudun Bundan artıq bizim səndən Nəyəsə şey istəməyə üzümüz gəlmir cennet bunu etiraf edir. Lakin Allah subhanahu teala yüzünde olan hicabı götürür. Yani hicab, kadınların hicabından söhbet getirir. Yani o maniye ki biz o maniyeyi göre onu görebilmirik. O maniyeni götürdükten sonra müminler Allah subhanahu tealini görür. Ve deyir ki Peygamber sazzen ona kadar yani o vaxta kadar daha sevimli onlara öyle bir şey verilmemiştir. budur sevdikləri, bu cür edən bir şey onlara verilməmikdir. Və deməli Yunus surəsi 26-cı ayədədir ki Lilləzinə əhsənur xusnə və ziyadə O kəslər ki, yaxşı əməlləridir onlara cənnət və ziyadə və əlavə yəni Allahın zamanına tamaşa etmək ola e, neymət veriləcək. Hə, kimlər ki, hünkaridir Allahı görməyi. Onlar <coughs> iki ayəyə əsaslanır. Biri, La Absar, Ənam Suresi 103-cü ayədir. Bəsirətlər onu dərk edə bilməz. Ha, burada da Allah s.ə.v. çox dəqiq danışdı. Demədi ki, gözlər onu dərk edə bilməz. Niyə? Çünki göz heç dərk etmir. Gözün dərk etmə funksiyası yoxdur. Göz ancaq görür. Qulaq ancaq eşidir. Əl ancaq toxunub hiss edir. Əyaq toxunub hiss edir. Dil dadır qurun iniyir. Bu proseslərdən sonra ikinci mərhələ gəlir. Göz gördükdən sonra dər dərk edir. Qalb və ya beyin. İndi ixtilaflı məsələdir. Əsas odur ki, göz özü dərk etmir. Qalb dərk edir. Göz gördükdən sonra, qulağa eşitdikdən sonra dərk edir eşitdiyini. Dad, i, hamısı birinci mərhələni keçir, ikinci mərhələ dərk etməkdir. Allah Subhanahu taala da bəsirət dedi, gözlər demədi. Bəsirət Allaha dərk edə bilməz. Biz Allahı görəcəyik, bəyli, o görməklə, onun zamanına tamaşı eləməklə ləzzət alacaq. Amma biz başa düşməyəcəyik onun maddəsi nədir? Onun e, həcmi nə boydadır? Bunu başa düşməyəcəyik və onu tam məsələn üçün Allahı görücü necəsə Allah bilir, bilməyəcəyik ki onun məsələn üçün daxili necədir? Var mı daxili, yoxdur mu? Allah bilir, yəni bu şeylərə dərkələmək heç vaxt əbəddi mümkün olmayacaq. Bunlar, bütün müsəlmanlar, müminlər razıdırlar. Amma dəlil gətirin ki, Allah s.ə. deyir, gözlər onu dərk etməz. Belə bir şey yoxdur, gözlər onu görməz. Belə şey yoxdur. Və i̇kinci dəlil Ərəf suresi 143-cü ayədir. Musa a.s. ki, deyir, Rabbi ərini, ənzur eləyək, qalələn tərani, ey rəbbim, özünü göstər, sənə baxaq, dedi ki sən məni görməyəcəksən lən kəlməsi lən tərani bu dünya içindir bu dünyada sən məni görməyəcəksən bu əhl-i sünnə vəl təfsiridir ki bu dünyada sən məni görməyəcəksən o lən amma bəzi alimlər bu ləni əbədi olaraq izah edib ki əbədi olaraq görməyəcəksən məsələn, səməxşəri səməxşəri deyir ki lən əbədiyyədir lən dedi ə, nəyəsə Allah da desə və səlam. Bitti. Əbədi olaraq bu şey olmayacaq. Yaxşı və sonda bu ayəyə nə deyirsən? Allah s.ə.vələ deyir ki, Ölümü heç vaxt, heç zaman onlar təmənnə etməyəcəklər. Lən dedir, de, lən. Və lən, yetəmənnəhə Heç zaman təmənnə etməyəcəklər ölümü. Kafirlər, orada söhbət yahudilərdən gedir, amma ümumiyyətlə, cənnəmə düşənlər, Ölümü heç vaxt təmənnə etməyəcəklər. Heç vaxt istəməyəcəklər. Heç vaxt. Bu dünyada da, yəni əbədi olaraq, qiyamətdə də cənnəmmə düşsələr də belə istəməyəcəklər. Sonra başqa bir ayəni gətiririk. orada deyir ki, kəfirlər cənnəmmənin ağasına, Yəmelek, Onlar Məlik, o cənnəmmənin ağasını çağıırıb dedilər ki, ey Məlik, qoy Rəbbimiz bizi məhv öldürsün. Təmən etdilər ölümü. Əsərdirs ki bu əbədidir. Vəbədi də yəni dünyadaykən onlar ölüm təmən etməyəcəklər. Dünyanı onlar ilə sevirlər ki, heç vaxt ölüm istəməyəcəklər. Bu birinci cavab. İndi gəlir ayənin özündən o çıxarılan şübhəyə ki, Allah təala dedisən məni görməyəcəksən. Onlara cavab. Yeddi cür cavabdır. Yeddi cür cavab. Birincisi odur ki, Musa əleyhissələmə yaraşmaz ki, mümkün olmayan bir şey Allahdan istəsin. Yəni hər hansı birimiz deyə bilərik ki, yarəb, yəni bu bu ki məni bu baxçıda necə yeyirsən. Sterla peyğəmbər olsun deyə bilər cürət eləyər ona. Peyğəmbər də kədirdir ki Allah yatmır, yemir, içmir. Ona görə Allahdan bunu istəyə bilməz. Mümkün olmayan bir şeyi istəyə bilməz. Ancaq peyğəmbər görür ki, Musa əleyhissalam bu mümkündür. Lakin bilmir ki, nə zaman? Mümkündür, nə zaman mümkün deyil. Elə bilər ki, hər zaman Allahı görmək mümkündür, əgər Allah istəsə. Allah da ona izah edir ki, bu dünyada görə bilməzsən. Bəli, Bu bir. İkincisi Allah Subhanahu taala ona inkar etmədi istəyini. Musa əleyhissalamə inkar etmədi. Necə ki Nuh əleyhissalamə inkar etdi. Oğlunu xilas etmək istədikdə, oğlu kafir olaraq batır. Dua edir ki, "Allahım, onu xilas et. O mənim oğlumdur." Allah taala deyir ki, "Məndən belə bir şey haqqında soruşma. O kafirdi." Və sənə nəsihət edirəm ki, belə bir şey haqqında daha soruşmayasın, yoxsa cahillərdən olarsın. İbrahim a.s.m. atası üçün rəhmət diləmək istədikdə, ona da qadağan elədi, inkar elədi ki, belə bir şey haqqında soruşma, olmaz. <coughs> <coughs> Məhməz a.s.m. əmisi, Əbu Talib üçün vəfat etdikdən üzrə, bağışlanma diləmək istədikdə, ona da qadağan etdi. Fikir verirsiz, amma Musa a.s.m. heç nə, heç nə demədi. Baxmaq istəyirsən, bax, turdağına gör, yerində qala biləcək Ünkər etmədik Üçüncü, Allah s.ə.q. demir ki Sən e, Mən gözə görünməzəm Deyir ki, sən görə bilməzsən Bir şey əgər gözə görünməzdirsə O deyərdir ki, gözə görünməzəm Amma Dedi ki, sən məni görə bilməzsən İndi əlimdə, ozumda Mənim yeməli və yeyilməyən yemə bir şey olarsa Sən yeməli şey istəsən Mən deyəcəm ki, sən yiyə bilməzsən Çünki, Bunu mən yiyəcəm Hə, yeyilməyən şey olsa, deyəcəm ki, yeyilməyən şeydir. Bu, mən də yeyə bilmərəm, səndə. Allah s.ə.qələ gözə görünəndi istədiyi vaxt. Ona görə dedi ki, sən görə bilməzsin. Dördüncü, üçüncünü izah edir. Dəir ki, Vələki nünzur <gülüyor> iləlcəbəli cebeli istəqər <gülüyor> rə məkənəhu fəsəv fə tərani. Dəir, bax dağa tərəfə, -hə. əkər o yerində qalarsa, sən məni görərsən. İzah etdi ki, görərsən. O yerində qala bilsən. O yerində qalma. Paça-parça olur. Allahın yalnız nuruna tab gətirə bilmir. 5-ci Allah Subhanahu taala elə edə bilərdi ki, dağ yerində qalsın, Allaha görsün. Deməli, dağ yerində qalıb Allaha görsəydi, Musa əleyhissalam da onu görəcəydi. Bu da qiyamətdə baş verə bilər. İndiki zamanda amma Allah subhanahu teala'nın Hikməti ilə, nəyəsə görə baş vermedi Altıncı Allah subhanahu teala dağa yaxınlaşdı Fələmmə təcəllə rabbu hülil cebəli Cəaləhu dəkkə Yerini yeksən elədi, yerini dübbə düz Dağı Parça parça olur dağ Dağa yaxınlaşdı Fələmmə təcəllə Dağa yaxınlaşdı Əgər dağa yaxınlaşdısa Musa aleyhissalama yaxınlaşa bilməzdi Və qiyamət günü insanlara yaxınlaşmayacaq Yaxınlaşa bilmə yaxınlaşa bilər. Başqa ayələr bunu təsdiq edir. Qəca rabbuka və O gün görrəbin və mələklər gələcəklər. Yəni məxluqa, insana yaxınlaşacaq. Və yaxınlaşması keyfiyyəti bizə məlum deyil. Biz deyə bilmərik ki, o yaxınlaşım məkana daxil olacaq. İnsanlar arasında o nöqsan, naqis olan bir yerdə olacaq. Bunu deyə bilmərik. Amma yaxınlaşacaq, keyfiyyəti bizə məlum olmayan şəkildə. Və yeddinci sual verdim. Hansı daha əzəmətlidir? İnsan Allahı görməsi, yoxsa Allahla danışması? Sözsüz ki, danışmaq, danışmaq daha əzəmətlidir. Daha fəzilətlidir. Musa əleyhissalamla əgər danışdısa, Musa əleyhissalamı görə bilməzdi. Görə bilərdi, lakin Allah Subhanahu bunu imtihan olaraq saxlayıb qiyamət gününə. Yəni qiyamət günü insanlarla danışacaq, onlara deyəcək ki, niyə belə etdin, niyə belə etdin. Amma görə bilməyəcək. Bu ağla sığmır ki, Allah s.ə.q. danışsın və onu görməyək, yəni görə bilməyək. Allah s.ə.q. kafirlərlə danışacaq, amma kafirlər onu görməyəcək. Bunlar üçün bir əzab əziyyətdir. Mümunlər üçün isə tamam başqa cür olacaq. Ələk Ələk Ələk Ələk Ələk Ələk Ələk Ələk Ələk Ələk Ələk Ələk